משלי פרק ב' בני, אם תיקח אמרי ומצוותי תצפון איתך, להקשיב לחוכמה אוזניך, תתה ליבך לתבונה, כי אם לבינה תקרא, לתבונה תיתן קולך, אם תבקשנא חכסף וכמטמונים תחפשנא, אז תבין יראת אדוני, ודעת אלוהים תמצא. כי אדוני ייתן חכמה, מפיו דעת ותבונה. יצפון לישרים תושייה, מגן להולכי תום. לנצור אורחות משפט, ודרך חסידיו ישמור. אז תבין צדק ומשפט, ומישרים כל מעגל טוב. כי תבוא חכמה וליבך, ודעת לנפשך הנאם. מזימה תשמור עליך, תבונה תנצריך. להצילך מדרך רע, מאיש מדבר תהפוכות. העוזבים אורחות יושר, ללכת בדרכי חושך. השמחים לעשות רע, יגילו בתהפוכות רע, אשר אורחותיהם עיקשים, ונלוזים במעגלותם. להצילך מאישה זרה, מנוכריה, אמריה החליקה. העוזבת, אלוף נעוריה, ואת ברית אלוהיה, שכחה. כי שכה אל מוות ביתה, ואל רפאים מעגלותיה. כל באיה לא ישובון, ולא ישיגו אורחות חיים. למען תלך בדרך טובים, ואורחות צדיקים תשמור. כי ישרים ישכנו ארץ, ותמימים איבה טרובה. ורשעים מארץ יכרתו, ובוגדים יסחו ממנה.